Principiile sănătății Fără o cunoaștere a principiilor sănătății, nimeni nu este pregătit să-și asume responsabilitățile vieții. Capitolul 20 Igienă generală Voi sunteți templul lui Dumnezeu. Nimic întinat nu va intra în el. Cunoașterea faptului că omul trebuie să fie un templu al lui Dumnezeu, un locaș în care să se descopere slava sa, ar trebui să fie stimulentul cel mai puternic pentru dezvoltarea și grija față de puterile noastre fizice. Creatorul a adus la existență făptura umană într-un mod minunat, care impune respect. Și El ne poruncește să facem din ea obiectul nostru de studiu, să înțelegem nevoile și să facem ceea ce ține de noi pentru a oferi de rău și întinăciune. Circulația sângelui Pentru a avea o sănătate bună, trebuie să avem un sânge bun, căci sângele este izvorul vieții. El repară ceea ce s-a distrus și hrănește corpul. Când este alimentat cu elemente hrănitoare potrivite și când este curățat și vitalizat prin contactul cu aerul curat, el transportă viața și vigoarea în fiecare parte a organismului. Cu cât este mai bună circulația, cu atât mai bine se va împlini această lucrare. La fiecare bătaie a inimii, sângele ar trebui să-și croiască drum repede și cu ușurință în toate părțile corpului. Circulația sa nu ar trebui să fie stânjenită printr-o îmbrăcăminte strântă sau cingători, iar extremitățile ar trebui să fie suficient acoperite. Orice îngreunează circulația împinge sângele înapoi în organele vitale, producând congestii. Ca urmare, adesea apar dureri de cap, tuse, palpitații ale inimii sau indigestie. Respirația. Pentru a avea un sânge bun, trebuie să respirăm bine. Inspirarea adâncă de plină a aerului curat, care umple plămânii cu oxigen, purifică sângele. Ei îi dau o culoare vie și îl trimit asemenea unui curent dătător de viață în fiecare parte a corpului. O bună respirație liniștește nervii, stimulează pofta de mâncare îmbunătățește digestia și produce un somn sănătos înviorător Plămânilor ar trebui să li se acorde cea mai mare libertate posibilă Capacitatea lor crește prin activitate liberă Ea scade dacă sunt îngrădiți și apăsați De aici efectele dăunătoare ale practicii atât de răspândite În special în ocupațiile sedentare de a a corpului asupra lucrului. În această poziție este imposibilă respirația profundă. Respirația superficială devine în scurt timp un obicei, iar plămânii își pierd puterea de a-și mări volumul. Un efect similar este produs prin folosirea corsetului. Părții inferioare a pieptului nu-i se lasă suficientă libertate, Mușchii abdominali, care au fost făcuți să ajute la respirație, nu se pot desfășura pe deplin și plămânii sunt stingeriți în activitatea lor. Astfel, nu este primită o cantitate suficientă de oxigen. Sângele se mișcă greu. Substanțele de excreție toxice, care ar trebui aruncate afară în timpul exalării, sunt reținute, iar sângele devine impur. Nu numai plămânii sunt astfel afectați, ci și stomacul, ficatul și creierul. Pieria devine lividă, digestia este întârziată, inima este afectată, creierul întunecat, gândurile sunt confuze, moralul scade, întregul organism devine deprimat și inactiv și în mod deosebit susceptibil de a se îmbolnăvi. AERUL CURAT Plămânii expulzează neîncetat impuritățile și trebuie să fie continuu alimentați cu aer proaspăt. Aerul impur nu oferă cantitatea necesară de oxigen, iar sângele trece pe la creier și pe la celelalte organe fără a fi revitalizat. Din acest motiv este necesară o bună aerisire. Întregul organism este slăbit când se trăiește în camere închise, neaerisite, în care aerul este închis și viciat. El devine extrem de sensibil la influența frigului, iar o ușoară expunere la rece aduce îmbolnăvirea. Femeile devin palide și lipsite de vigoare, din pricină că stau închise în casă. Ele respira același aer mereu și mereu până când acesta este încărcat cu substanțele otrăvitoare, eliminate prin pori și din plămâni, și impuritățile sunt aduse în felul acesta înapoi în sânge. Aerisirea și lumina solară La construirea clădirilor, fie pentru scopuri publice, fie pentru locuit, ar trebui să se aibă grijă să se asigure o bună aerisire, și lumina solară din belșug. Bisericile și sările de clasă sunt adesea necorespunzătoare în această privință. Neglijarea unei bune aerisiri este de multe ori cauza somnolenței și plictiselii, care distrug efectul multor predici și fac lucrarea vorbitorului obositoare și ineficientă. Pe cât este posibil, toate clădirile destinate viețuirii oamenilor ar trebui să fie amplasate pe un teren înalt, bine uscat. Acest lucru va asigura un loc lipsit de umiditate și va înlătura de îmbolnăvirii din cauza umezelii și exalațiilor nocive. Această problemă este privită adesea cu prea multă ușurătate. Starea continuă de sănătate șubredă. Bolile serioase și cazurile mortale rezultă din umeziala și malaria existentă în situațiile de amplasare joasă și în locuri cu prea multă apă. Când se construiește o casă, este foarte important să se asigure o bună ventilare și lumină solară din belșug, să existe un curent de aer și lumină din abundență în fiecare cameră din casă, dormitoarele, ar trebui dispuse în așa fel încât să aibă o circulație liberă a aerului, zi și noapte. Nici o cameră nu este potrivită ca dormitor, dacă nu poate fi aerisită zilnic, ca să fie umplută de aer și lumina soarelui. În cele mai multe țări, dormitoarele trebuie să fie prevăzute cu mijloace destinate ridicării temperaturii, pentru a putea fi încălzite și uscate, în vreme rece sau umedă Camera de oaspeți trebuie să se bucure de aceeași grijă Ca și camerele folosite constant Ca și celelalte dormitoare Ar trebui să aibă aer și lumină solară Și ar trebui prevăzute niște mijloace de încălzire Pentru a usca meziala care se acumulează întotdeauna într-o cameră Care nu este folosită în mod curent Oricine doarme într-o cameră în care nu intră soarele s ocupă un pat care nu a fost uscat sau aerisit așa cum se cuvine, o face cu riscul sănătății și adesea cu riscul vieții. Când se apucă de construit, mulți iau cu grijă în considerație plantele și florile lor. Sera sau fereastra rânduită folosirea acesteia este caldă și scăldată în soare, căci fără căldură, aer și soare, plantele nu vor trăi și prospera. Dacă aceste condiții sunt necesare pentru viața plantelor, cu cât mai mult sunt ele importante pentru sănătatea noastră a familiilor și oaspeților noștri. Dacă dorim să facem din căminele noastre locul în care să domnească sănătatea și fericirea, trebuie să le amplasăm deasupra emanațiilor rele, și ceței din zonele de depresiune și să lăsăm să pătrundă liber agenții naturali dătători de viața ai cerului. Scăpați de perdelele grele, ridicați jaluzelele și deschideți ferestrele. Nu îngăduiți viței de vie oricât ar fi de frumoasă să umbrească ferestrele și nu lăsați ca vreun copac să stea într-atât de aproape de casă încât să oprească razele soarelui. Lumina solară ar putea să decoloreze draperiile și covoarele și să ia luciul ramelor, tablourilor, însă va aduce o strălucire sănătoasă pe obrajii copiilor. Cei care au grijă de cei în vârstă ar trebui să-și aducă aminte că, în mod special, aceștia au nevoie de camere călduroase, confortabile. Puterea scade pe măsură ce se înaintează în vârstă lăsând tot mai puțină vitalitate prin care să se opună rezistență influențelor nesănătoase, de aici și nevoia mai mare a celor vârstnici de a avea soare din belșug și aer curat proaspăt. Curățenia Curățenia în cele mai mici amănunte este esențială atât pentru sănătatea mentală, cât și pentru cea fizică. Impuritățile sunt în mod continuu eliminate din corp prin piele Milioanele de por se astupă repede dacă nu sunt curățați prin băi frecvente Iar impuritățile care ar trebui să fie evacuate prin piele devin o povară în plus pentru celelalte organe excretoare Cele mai multe persoane ar trebui să se bucure de binefacerea unei băi zilnice, reci sau călduțe fie dimineața, fie seara. În loc să mărească probabilitatea unei răceli, dacă este făcută cum trebuie, o baie fortifică organismul împotriva răcelii, pentru că ameliorează circulația. Sângele este adus la suprafață și este obținută o circulație mai ușoară, regulată. Mintea și corpul sunt deopotrivă fortificate. Mușchii devin mai elastici, Intelectul mult mai strălucit. Baia este un calmant pentru nervi. Ea ajută intestinul, stomacul și ficatul, dând sănătate și energie fiecăruia și asigură o bună digestie. Este de asemenea important ca îmbrăcămintea să fie păstrată curată. Hainele purtate absorb materia reziduală care este evacuată prin pori. Dacă nu sunt schimbate și spălate frecvent, impuritățile vor fi reabsorbite. Orice formă de murdărie duce la boală. Microbi aducători de moarte abundă în colțurile întunecoase, neglijate, în resturile care putrezesc, în umezială, mucegai și putregai. Nu ar trebui să se accepte prezența resturilor vegetale sau a grămezilor de frunze căzute în apropierea casei ca să putrezească și să o aerul. Nimic murdar sau în stare de putrezire nu ar trebui să fie admis în cămin. În unele orașe, mici sau mari, considerate ca fiind perfect sanitare, S-au descoperit multe epidemii de friguri atribuite materiei în stare de descompunere, de lângă locuința vreunui gospodar neglijent. Starea perfectă de curățenie, lumina soarelui din belșug, acordarea întregii atenții și în cele mai mici detalii igienei vieții din cămin sunt esențiale pentru a scăpa de boală și pentru voioșia și vigoarea membrilor familiei.